Getxo aldera joango gira beraz Tosuko landan gertatzen dena aipatzeko Urriaren 17an hots duela aste bat ertzeintza bertara hurbildu zen eta Tosuko okupazioa usterat Metro Geltokiaren Aparcalecoren proiektua ez dadin burura eraman abiatu zen okupazio hori gurekin Jon Gomez egunon Euron, bai. Dura bat, beraz, lekua ustu zuen ertzeintzak eta larumateko manifestazioaren ondotik, ondakoan mila berri honbat pertsona, eh? bildu zineeten, berriz lekua okupatzerat joan zarete, uh, orduan, duela sei urte abiatu zen, tosuko landaren okupatzea, nola abiatu zen, espikatzen diguzu? Bai, eh, bueno, reindera sei urte, asizan, bueno, landa zuen landau, eh, bueno, betxon da hola, eta... E, kontua da okupatu egin zala jakinda hemen eh bueno metroaketokia ereki suten eh egia esan bueno, kokatzeko pizkatau auzo hau da bueno ba, bat, mugat e, historikoki nekasar bat izan da eta gaur egunda getxo inguruan dagoen azkenengo ba, landagunea ez eta hori ikusirik ba, bueno, e, e, kolektibo batek e, erabaki zuen hemen e, eh hortu komunitarioen proiektu bat astea, kontzientzes elako hemen e, parking bat egin barzutela ta eta parking horrek ekarriko zuela, eh etorkizunean ba egin buruko landa eremuetan ba eraikuntza eh bataseren miakatsa bizitzena kez Orduan hor ikusirik ba hortu komunitarioen proiektu bat izan eta orain dela 3 urte eh erresistentzia kampa dinàmika dinamikainekin den, dinamika e, hasi ginen ba jakinda parkinaren obrak eh hasi gazirela eta or ja ba hortuko modo desarparte baian sa forma tu bat eh ba, bueno, eskintza hemen eh eh e, bueno, eta que bueno kontzertu que besta imatekin ben ba no horren inguruan e, antolatzeko eta, eta parkinaren obrak eh gelditzeko mm. Hor, azkenean, kokatzeko, eh? errandu zumezala, uh, getxon gira, uh, bilbotik ezkira urrun, metroa ere, hortan da bere lana, pentsatzen, metro horrena, lotura egiteko bilborekin ere, eta aparkalekua, dola sei urteko proiektua da beraz, sei urtez ez da deus hor, bertan? Eran nahi dut aparkalekuaren aldetik. Eh, aparkalekua ez da ereki, orainazidira obrak. Metro Geltokia berez ere ikita dago, baina, bueno, horren dela zei urte ere zuten eta ez dute ireki horreindik. E, eta, bueno, berez aurrekariak e, piskatu lertzeko otuzuko borroka, aurrekaria jarritzak egu, 2008 urtean, berez e, LZP-A deitzen den e, e, proiektua edo plana e, martan jarri zuten, aurreik hostu zituena, aurreik hostan hogeita mar eta, eta getxoen bertan zazpi mili etxe, sortzi mili bizitza gartatu. E, Gara edetan hausoki eta bueno, inguruko, edo getxoko beste hausoki ekibatzu ekin maketela, ba, plan horri aurre egiteko ba, bueno, antolatu manifestazio manifestazioaraldoi bat, mili etxe pertsona urbindu zirenen manifestazioarretara, eta, bueno, gobernuak ikusirik e, zelako mobilizazioagonzan atzera egin bar izan zuen. Mm -hmm. e, hortik e, aurrera e, norbait aparkatu deduki du proiektu hori, eh millakatze bizitza hoiz baina, bueno, gure irakurketa da, nahiz eta orain gain, gainean gainean eta joan jarrita, etxe bizitak kopuru bat edo proiektu seatz bat batzuk bauda parkatuta eta bakiz gizigu sentzuren. Eh orain dagoen proiektua da parkina eta gure irakurketa da ba, parkino horrek zuten diola, etorkizunean, eraikin anituzte mila katze dizitza biehi, ez? Horregatik horrein dela zei urte, ba, bueno, parki, bueno parkina daiki behar duten lekuan okupatu zen lurra, aurrikusita, parkin hori ba, garantitzo esango zela, gelditzea, ba, nolabai doztapatzeko ere bai, etorkizunea etorri atezkeen ba, proiektu, proiektu boiek. Mm. Azkenean, e, usu gertatzen den bezala ere, proiektu baten kontra, e, burukatu, lekua okupatu, eta okupatze hortan e, proiektu bat, beste bat, ere, eraiki da. E, Konatzen aliguzo, nolakoa den azkenean e, hori egindu zuena, hori eraiki du zuena, azken sei urteetan, azkenean tosuko landa horretan e, egindu zuena. Bai, eh orain dela 6 urte okupatuzenean, zenean, e, land hau hortu komunitarioen proiektu bat hasi izan, eh dossein etorri ziteken eh e, ba bueno, lur satixo bat e, lantzera, bai e, modu asamblearioan ampututako e, eh taldetxoan edo lur sati bat eukinda, baina bueno, beti ere asamblean eh eta eh funtzionatzeko e, ba, bueno, e, erantzuten, eta etxola bat errek izan, ba, nola baita lan amezak eta e, gordetzeko, eta behin ikusita, ba, anekir urtera, parkinarekin bazela, ja ere plantatu zane resistentzia kanpada bat, izango sala mugagabea, hau da, etorri arte, eta etxola horrekin batera, ba, bueno, orrazisen funtsenatzen da kolektiboa, pizkate parkinaren eta lurraren txikizioa lantzeko, Eta ordutik ba, bueno, eh, hainbat ekimen egon dira, hiru eh, erregistrentza kanpa egon dira eh, ikitzeko parkinareikitzeko zegoen mehatzuei eh, hau da ba, ez da, ibez, ez ezpropizioak eh, lurrenanak eggiiterakoan lehenengo eh, hemen Getxo kuudaretan eh, burutu nahi dituztela, ba, bueno, eh, geldirazi genituen, ez tozuk,ik ba, eta bueno, herri eh, mobilizazio baten ondorioz <coughs> eta Eta hortik aurrera, ba, bueno, beti landu izan da, pizkate lurraren inguruko ba, bueno, e, tematikak. E, beste e, mugimendu, errimugimenduen ikuspegitik, bai feminismotik, bai edo edoekologismotik, bai autogestiotik, e, ilikadura buru jabetza, eta bar, eta bar. Hor, azkenean, lujori landatzeko erabilia izan da, zer e, e, e, bertan jendea bizida, nola, nola antonatua da? Bai. Eh, bueno, bereze kolektiboak udeatzen dau eh, bertako landa, eh, gero aukera zegoen eze bai, eh, bertako lurra landatzeko, ba, egon dira gara eka dibidez, ekologikoak ba, egin direla, egon dira bipertsona zaskikologikoak egiten, eh, oita familia, elikatzeko zituztenak, eh, hainbat itzali burutu dira, bueno, eh itzali pillo bat eta bar eta bar. Eta horren inguruan ba, bueno, gure Bizkat linea da autogestioa, ba, eh asamblea da, eta eta bueno, ba, lurraren, lurraren defendtsa eta bueno, modu ekologikoan produktitzea, beste kolektibo batzuekin aliantzak sortzea eta azken finen ere bai nola baita egun sosial bat e, sortzea e, getxoko herrian eta baita eskualdean. Horro mm. itaraziz, ere, getxo ez dela erritipia, eztut, eh? laro gehi mila biztan lehi edo direla. E, nola ikusia da hor beraz eh, borroka hori, e, mobilizazioa izan da beraz haste buruntan, inguruko erritarek, nola bizitzen dute hori? Ba, ia zane lurraren el andramánico auzoaren e, defensa e, hormigoia hormigoitik e, 2007an ezan ba, moduan ba, bertan hasi izan piskat eh e, kontzientziazioari es egia izan e, jendea edo bueno eh e, no la baita esa que sentsazio general aragona ola no no da mm. eh ba bueno eh arnazgune bat dela andramánico auzoa Gainera eraikuntza egiten duten, e, e, nahi dutenean eraiki edo urbainzatiko prozesu guzti hori, bat izkat espekulazioan eta, eta korrupsioan dagola e, oinarrituta harrituta, eta bat dela, eta orduan e, ba, bueno, aurreko manifestazioan ikutzen moduan, badauk hendeaz idela mobilizatzen, eta, eta bueno, esan behar dare bai urtetako, urtetako lanaren, bueno, bastakit, e, maitzak ere izan nahi tezkela, ez? Azkenean... E, E, antolatutako protesta bat ba, jende ari dela mobilizatzen, ez? eta urte hauetan egia zan, jente asko eta asko pasatu da e, tosuko landatik uhum. Eta erikoetxea, aipatu zuen udaletxea, bere bai. errola hemen, garrantzitsua da? E, bai, haipatu da e, beste egunean gainera pleno egon zen, eta bueno, hausokide e, hausokide e, gizatuta alderdi bat gizatuzuten bueno, mozio bat herri errikuntzulta bat egiteko herrian parkinaren inguruan eta egon egonsiden bi alderdi alde bostkatu zutela eta beste bik kontrabotatu zuten boskatu zuten, baina eh, haipatu zuten, edo aspimaratu zuten eurek ere parkinaren proiektua eh, zentxugabekeri bat dela eta la, ez dutela aldez. Mm -hmm. Baiz eta gero errikuntzultaren aldez bostkatu, baina bueno e, goberno, edo edo edo edo edo edo edo gehiengo bat E, parkinaren kontra dago ez. E, aipatu garda didez e, PNV dagola e, ora inudalduz gobernuan e, alkatea bera e, garraio partzuergoko e, bokala dela, oda partaide da garraio partzuergoa da e, bueno, edakunde bat e, ari dena bultatzen parkinaren eraikuntza e, obra hau datorre eusko jaurlaritzatik PNV ere dagola bertan Eta, bueno, gero ere, ba, enpresak, e, badaude, sartu dauden enpresak, dauden enpresak e, ba, bueno, badaude, ba, bueno, korruksio e, kasuetan implikatuta, ondoko herriko udaletxearekin etxearekin ere sorbat daukate, hori, e, ba, bueno, aipatzeko adare, bai, ez? Eta, enberes, alkateak ezaten da buena da, ba, bueno, eusko jala etxein kontua dela, baina... Baina, batakigu berak ebat dukara zere egina bertan, ez? Eta azkenean e, e, udaletzearen gehiengo bat e, aurka egonda berak, ba, bueno, e, planerekin, bera esprezki esan du e, Ibarrengoako parkina dela gauza hon bat e, e, udalerri dako, eta, bueno, tenga behar ira saltzen proiektuaz. Mm. Ordo nor, egan bezala, joaren azteko kanporaketaren ondotik, eh, etxola hori, beraz antolaketa horoko biltzen zuen etxola hori eh, hautsi zuten, geroztik larumatetik berriz duzu etxola bat, bertan zarete orain, zon bat ziste, eh, zer da giroa, berriz kanporaketaren beldugarekin zarete? Ba, azte artean e, dezalo joa izan zan, eta zan, e, bueno, hemen biltzen garen jendeak, ba genekien e, momentu hori sala, zala, e, gure plantamendu hasieratik ziratik izan zan, erzo beditze zibilaren e, planteamendu bat, e, ba genekien e, indarkeria zeurek emetik botako gintuztela, baina, bueno, gu gu badakigu ere bai, eta planteatzen dugu borroka ulusarora, gure lurua parkina da eta konsidente gara etxonla botata ere, ba, horrak e, gelditu ditzak egula ez, Orduan, eh, aste artean, eh, ona etorri zanertzaintza, herriarresi bat egin zen, eh, bota egin gintuzten, etzola ere bota egin zuten, baina manifestazioan, eh, ba, bueno, eh, landaren berreokupazioa egin zen, eh, bertan jaz egin funtzionatzen etzola genuen ikigen nuen, zukaldak funtzenatzen, fun, izan, Hortua egin zen, hortu eh, bueno, propaganda egin zen erritik ere bai, jende pilo bat urbilu zen, eh, ustute okupazio momentuan, el harerun batkoan dagoen dela eh bueno, laerun eta serine hartan manifestazioan bidean eh desbideratu zane manifestazioa eta jarraian egizandako okupazioaren eh, hori eta eh bueno, ba ber gero ba presentzia poliziala tengabeko izan da. Tamen ba dago prosegura enpresa dela empresa kontratutako eh, segurtasun segurtasuna Hala ere hertaintza tengabeegon da eta egin dituzte, e, bai larun batean izan zela bere okupazioa, horretorri ziren, bueno, hartzantzaren e, presidenzia oso garantitua gonzan, ba, sortzi furgonat horri ziren, e, mehatzatu gintuzten emetik ezbaginen joaten delitua izango sala, eta orduan salak eta jarriko zituztela. Baina, bueno, azkenan ahimestea jendikusita, bat zera egin bar izan zuten, eta hortik aurrera, ba, e, presidenzia poltzena izan da etengarekoa, Astelenean ato, etorri ziren ere bai, ustegunelako desarojatzeko eh agindua zeukatela, ikusita enpresa ere lanean jarrun barsuela. Baña, bueno, ikusita hemenen zegoen jendea koncentratuta, ba, ba ospa egin zuten askenean, ez? Eta gaur, e, bueno, guk e, guran jarraitzen dugu, e, landan e, tengako gure presentzia dago. E, bildu izan gara ba 21 pertsonalo egiten, baina egunean zehar e, jendea haraitzen da do etortzen, bai animo emateko, bai parte hartzeko edo sujeneriak hartzeko. Eta gaur regia san e, furgonak ez diratorri, baina bueno, bai badauz patruliak hemendik etengabe multaka. Hortan da, beraz oh geldituko sareterren eh, bezala, eta manifestatzerare deitzen du toshu betirako asambletak zaroren amekan. Hori e, da. Eh intentsioa da barnebiltzea pizkat getxon importantako E, proiektu edo makro proiektu faraniko hoiei aurre egiteko ba bueno, e, manifestazio bat e, azarren amaikan izango dela maaitarretan tegitzetik eagortako metroplazatik eta gure intentzioa da ba, bueno, zutabetez baina kantolatzea ba, pizkat bakoitza bere esparrutik edo bere bai ausotik edo bere kolektibotatik eurinaldarek e, apenak e, zerikusaukatenak inbosak eta hauekin ba, ba bueno, plazaratzeko, ez? Tosuko landatik, beraz, erramezala, getxoko auzo batean den guneaz mintzatzeko, Jon Gomez gurekin, mire Bai, zuri.